Dobrý deň. Strana Hlas mala premiérske ambície. Po voľbách obsadila predsedu parlamentu, podpredsedu vlády, dosadila šiestich ministrov a zakrátko naplnila prezidentské ambície Petra Pellegriniho. Po dvoch rokoch nemajú politickú tému ani vlastnú identitu. Čestný predseda, aj keď z prezidentského paláca, kde tu nakresli čo robiť, čoraz viac ale vidí, že jeho nástupca mu v snahe naplniť aj druhý mandát, nezvládnutým riešením politických situácií, viac poškodí ako pomôže. Odkedy sa rašistal stal predsedom parlamentu, z mediálneho priestoru sa vytratil. Odleta po záchrankovom škandále to na Kolombovú ženu dáva minister Šaško a s ním v podstate celý poslanecký klub. Najvýraznejším poslancom, ktorý zabera väčšinu komunikácie strany, je poslanec Bartek. Vyzerá to tak, že nespratného Ferenčáka, ktorému nikto presne nerozumie, o čomu vlastne ide, napokon asi prikrie smer, rovnako ako minuloročných nespratníkov Huliaka s Migalom. Premiér však vytvoril precedens. Trafiku za počty v parlamente, a to rebelujúce postavičky maximálne zneužívajú. Ak premiér značnú časť svojho času venuje im, koľko energie mu zostáva na riešenie problémov krajiny? Premiér v snahe úspieť po voľbách, zvažuje alebo uvažuje zmenou zákona zvýšiť kvórum do parlamentu na 7% a vytvoriť s hlasom a SNS spoločný blok. SAS i KDH by takto pravdepodobne len s nostalgiou spomínali na štiedre poslanecké platy. Pri tomto scenári by PSK možno zostal k dispozícii Matovič, avšak veľmi dobre vedia, že táto vláda by mala stabilitu Plutónia. PSK aj KDH by s hlasom radi spolupracovali, aj keď verejne to povedať nemôžu. Lenže ak by privrženec takýchto myšlienok Drucker uchopil v strane opraty, Fico by sa nahlas vrhol rýchlejšie ako deti na darčeky na Ježiška. Smer najvyššie opúšťajú radikály, ktorí hľadajú útočisko v republike, ak ich Fico bude chcieť naspäť, čaká nás na veľmi nepekných tém. Premiér síce hrá bravúrne politické hry, ako keď na rozdiel od opozície nevajatal a pri zmene ústavy z večera do rána dvaja Matovičovi bojovníci proti mafii stlačili v parlamente ten správny gombík alebo výsledkoch zaostávame. Pri poslednom hodnotení rastu platov sme z celej EU 23., čím pomaly nie sme najchudobnejší medzi bohatými, ale najchudobnejší aj medzi chudobnými. Po troch konsolidáciách sa premiér na ekonomický vývoj spoliehať nemôže. Spory so mimo mimovládkami, médiami, kultúrnovobcov mu lojalita stradníkov vzrastajúcu spoločenskú nedôveru neobnovuje. Opozičný poslanec PS Sabo v týždni natočil infantilné videajko, na ktorom vytancoval zo svojej kancelárie a pretancoval sa až do foaje parlamentu. Opozícia ustačilo marketingových tanečkov, koalícia stačilo tanečkov so zástupnými témami. Je najvyšší čas začať sa pretancovať k úspechom. Vitajte v politike. Ja som si, ja som si povedal, povedal. Budem udávať Ja som si, ja som si povedal, povedal. Bude Čím chcesz byť? Čím chcesz byť? Udávať, Čím chcesz byť? Čím byť? Udávať, Čím byť? Chceš byť udávač, udávač. Chceš Chceš byť? Udávač, udávač. sa mi zvracet. na To do teba kameňom, ty do ňo chlébo. To treba veriť. No ba, ktože mi chlebom? Kameňom lepšie trafíš. nás nedobehnú. My na rozdiel od politikov máme svoju identitu a nezakrývame sa. Je nedela a Katka Prdka vysiela. Ale je tu aj Palko Srálko. Ja tu nie som. Ale on nič nedelá, lebo on má nedelu. Streda, streda, nebola. Či bola ste? Nebola streda. Čo tam, čo tam po strede? No? Ideme sa baviť. No, dobre myslel, že ti to nechám úplne celé. <laughs> ja mám jedilo, deska. ja nesom lakoma. Ber si ja. svoj kus. Čo, môj kus? Ak teba si zober. Ja si nechám to sladké, ty si ber to slané. Ja teba si dám, teba si <laughs> Keď ťa holizím, čo to ako chuteš. Tak ideme na dámsko-pánske, pánsko-dámske. Dneska sme dali takú uputávku, že dámsko-pánske, dneska budeme viac dámskeho ako pánskeho. No nie, nie len tak. Budeme pre všetky, kto sa ako cíti, No, kto ako vníma? Tak. Dnes tu, dnes tu našom okienku máme tu nejakú novinku, nájdete, kade kto a kade čo? Nikoho nediskriminujeme. Nie, sa pozrieme do hĺbky vašich duší trošku. Dobre, takže vítajte, čo tu ideme robiť? Čo tu robíme? No, predsa tajničky luštíme, tajničky luštíme a... Pff, čo ešte? Meninárom gratulujeme... A na rodiní, nárom, pokiaľ nejakých poznáte... Puky žehlíme. Puky žehlíme, keď akým tým neverníkom a neviem komu, kto si čo pokazil, pokášľal po a po... Keď niekoho nasrdil... Eška bude slušný. Nasrdil, nasrdil. <laughs> a dokonca, že nadámsky tu, túha, kto si píše... <laughs> No dobre, no a teda Viete dobre, že u nás prachy neplatia U nás na peniaze sa môžete vykašľať Tam u vode ste počuli, ako si platíte politikou To hádam, by vám malo stačiť Ako také memento Memento, že čo si platíte Nikto nemá väčšej starosti, len ako koho Kde ukradnúť a každý a na vás A mne sa páčilo, že sa priznali, že nemajú identitu kto? Tí ony? Tí politici. politici ale ten moderátor bol super vtipný, takže... No ale on má teraz na, na, podľa... Co mu dávam? Palec. Páčik. Do riti <laughs> Pelegrin. <laughs> palec do ryti. Dobre, takže viete, dobre, že tu prachy nemáme a že zavtip sa u nás tu nakšeftuje a môžete si nakúmovať písmenka do tajničky, ktorá dnes bude súvisieť tam s tými, s tými, s tými vašimi vnútrami. A bude pekná, bude pekná, aktuálna pekná a keď sa posnažíte a vyluštíte tak hold tomu, tak sa niečo dozviete klobúk dole tomu, kto to dneska vylúští žiadna <laughs> habadúra, žiadne nič takéto, žiadne chytaky, tak je tak, habadiúru, nechávame na Silvester. Habadiúru, nechávame na Som ťa budete... prezradila teraz. Dobre, ale ja už som mal, a sme sa dohodli, <laughs> že necháme to na Silvester. Dobre, takže na Silvester budete habadiúrovaní. Tak, keď, vieš, ako pri to si jeden ja za dva, tak ti nič nebe vadiť. A daj tam B, je B, je, B, je každej tajíčke. <laughs> Či ne je B, ja je každej... <laughs> No, dobre, tak, vítajte, usadte sa. Čo sme nepovedali? Začíname. Kontakty. Kontakty tak chceš kontaktovať, zase do a kontaktuj. 0483810101. A tejto volaj hneď. 048381. A to je ako keby volaj bola znudená. 01. Že... 01. Mám po... voľnú linku, volaj. Podobne. <laughs> Podobne. Pod cez mňa. Výlez hore, poď. A, studio Zavínač, slobodný vysielač, SK SK, no tam ešte posielajú tipky a tam ešte teda platiť vtipmi tak ako normálni ľudia, čo už nepoznajú peniaze ti si tiež platia ako, ale hlavne, že neodvádzajú dane, to je podstatné tam tým krádošom a zlodejom no a potom ešte máme, čo to máme to kedysi býval Skype a dneska je to Teams, či ako sa to volá? Teams Teams, Teams, Teams Teams, Teams no Teams Teams. Tam môžete spať teda. Keď si ste na Skype skapíňať mohli a teraz na tom spím, spímse môžete spiť. spať. Piť, spať, spať, spať, spať. Teams. Dobre, takže toto asi všetko na úvod. Čo si pustíme? Hm? Vianočna, necháme ešte vánotami, Adam. Ale toto je dobrá Vianočná, To sa mi páčilo. Toto, toto je pekné. Dajme, Mikuláš už bol. Mi Pozdravujeme ho, videli sme ho, jak odchádza na motorke. Dúfam, že nehotneli nie, niektoré Hej <súdiali> si, Na okne Na okne, že tam vytapili si Frndy a Mikuláš tam donesol na, diel na dielku No a Všetko, začíname. Púšťam Púšťam, kalendár si nedáme? Dáme si, ale po pesničke Po púšťaní? dáme kalendár, tak dáme, dáme Dajme kalendár Dajme, že sme mali v pesničku kalendár, Dobre, počkaj tu dotiň kalendárik, poďme na to. Zase reklamy. Pozri sa na to, sama reklama, no. Povej, tak čo, do meniny. Dnes 7. 7. december, Ambrós. A to sme už mali minule, mezinárodní. Tak čo ne? mi to ukazuješ? Ale dobre, ale však dneska je sedme, tak dobre hovoríme, Tak, tak opakujeme nedeľu. No, ja, ja len že dobre tu to. Ale ja, ja to neopravujem. koncentrácie? Ja, ja tu len túto rozprávam, že to ICA sme riešili minule, že ICAO, to? no, Icao, no. no Icao, letecká preprava, tak. Už som verici, no. Beci, beci, hovorím, no dobre, pondelok. Mm, teraz mi napadlo ale nebudem prezrazať. Prezradzať. <laughs> No, že, či to už naložili do tej civilnej leteckej prepravy? Čo? To je co? Na, na tej húňa po špizde. Ja. Yeah. <hazým> <hazým> no. Počkej, ale ja ho najskôr spojím. Potom, potom začneme ha o tom. Dám. Potom o dam, či, je to niekde už aspoň na tretine cesty? Oho, ja, ich George už vypisuje. Tak, dávame ďalej kalendár. 8. december. Marina. Dáme Georgeom kalendár, počkajte. Marina, to je Sladkovič, Marina, Marina, Marina. Vyšla do cintorína. Spadla do dojami hore nohami. Padla dojami do hore nohami. To sa mi páči, páči dokázať. Hej, no? chcel by si stretnúť takú Marinu, čo? <laughs> Na cintoríne neviem. <laughs> Ale veď tam je najväčší kľud. Ja? Tam by ťa nikto nevyrušoval, ako ti povedal minule, Giorgio, tam by si mal dobrú skrýšu. No nikdy ani pri onanovaní nenašiel, no? Tak, tak. Ani krk by ma nemusel by krk. A Na to onanovaní tam neštiaľ som mal takého, že, že, že počul som takú vec, že, že najlepšie sa onanuje v sprche, ale to je taká ovadina minule, keď som bol v oby, tak furt tam na mne búchal nejaký zábec <shrif> v sprchovom No v takých obchodoch je zakázané používať baňu aj sprchu. No, však, dej, však, no. <laughs> Dobre, povedzme, Marina, vyšla do toho Titorina, a Giorgio. Ciao, u... Giorgio, krásnu bradu máš. Vyfúkanú, ako vždy. Ako Mikuláš? Roznášal si, či neroznašal? roznášal? My sme videli minulé. minulé Mikuláša na motorke, človeka. Ja teba myslel. Oh zdravím, zdravím. Vy ma tak zahovoríte, tak má s prostosťami a ja potom nemôžem ani slušne ľudí pozdraviť. Aj. A všetci hovoria, že som hulva, darba, a ešte Jak aj... zahovoríme, len teraz si začal hovoriť. No tak ty si vynímka. A mal si prvý slovo, odkedy si zapnutý. Ja som ťa slušne ako prvá pozdravila. No tak si charakter, no ja už, ja už na teba zmením na, názor asi ja počkaj, už... ty si aký mal na ňom názor, však to je zlatíčko, ty. ja pôjdem si... do tej politiky aby tam mali tú identitu, konečne poďka, poďka, počka, ale kam pôjdeš do politiky. veď tam bola do, čičolína do, do, na, čo, na čo to začínalo prvú... do politiky do, do, do, do politiky do politiky no dobre, poďme, Georgio, keď poznáš nejakých tak gratuluj Poznáš Marinu? Uh -huh. Marina. No ja len ja poznám, viete, jak to išlo. Išla Marina. <sík> ja sme <to> teraz spadla do jamy hore nohami. si to dal lepšie, ako mi vyhrávaš, Jožo. Počkaj, ale čo potom? Pokračuj. <sík> spadla do jamy hore nohami a čo ďalej? Či by ja ja keď sme toto spievali, ja som nie vedel, čo ďalej, že to mám rád, padne nohami dola, do dojami, hore nohami, nohy do V, písmenko V a je tajničké na 1 8 Napríklad, no? No, ja neviem, moja spadla síce do jamy, hore mala nohy, ale spadla na brucho a tie nohy boli pokrčené, boli síce v A a v tom V. Ja teraz si predstav, je na bruchu kolena pokrč Hore sú, sú v, v, ale ja som tam nič nenašiel. Žádneho Bobra. Bola to bola ta nafukovacia Počkaj, ale to hovoríš o tej čo ti vyfukla z okna, nie? Mám si dofukať, aby nemala pokrčené nohy. To nechali dohovoriť, toto s tou Ančou. Ďakujem. Ja kým som zbehol po schodoch, už na nej Černok. <laughs> yeah. no, čo tak, tak ani neviem, či on ju do... prebodol, alebo ona vypučala <laughs> ako prirodzení. Pri, pri Ešte si sa s ňou ani už ti bola neverná, vidíš ne, to? Ne, bolo jedno, či Marina, alebo Anča. Ale, alebo na centórine, no? <laughs> <laughs> <laughs> Ale já jsem děl také video, že kde si tamto, kde to bylo, počkejte, v těch. bože můj, kde si, tam, v tom, kde jsou ty muslimy, jak bola vojna, tak připravili takovou mechanickou kozu, ona sa hýbala všetko hýbala sa a jak prišiel ku nej muslim sa motal okolo chvosta, tak ona vybuchla <laughs> mala, mala ona, že náluž na jej asi nechomotala je, no. počúvaj, my sme ti boli na pošte ešte nič neprišlo, po špista nič nevolali No, prišlo mi na dobierku. Tam ja asi 150 dolarov Ja si za tie kupím kúpim 10 tričiek. To sme my neboli. Ale my sme ti žiadnu dobierku. Vieš čo, my sme boli tak lustrovaní, až sme zostali frustrovaní. Za okienkom bol taký dážnik, vieš, čo, keď sa otvorí, tak to boli. Taký, taký vujostov šipovo ružovrite. Ale, ale ja je to na ceste. Ti, Katka, ja som ti slúbil, že budem k tebe toto ako gentleman slušný, ale musí musíš dážnik otvárať úplne všade, kde sa strčí? Ty, ale koľko miesta zaberie, ty. Preto no som vieš. tam poslala palka sravka, vieš? <laughs> Nie, ale vážne, my sme tu chceli porozprávať o tom, že aký, aký sme slobodní ľudia, aká je demokracia. A tam, tam, kde ty bývaš, to je ako, že, je ako, že tá kolíska demokracie, že tá sloboda, že ten sen, neviem si svoj americký sen, že tam chcem ísť. Ale to nič proti tomu, že, že si tam ty, ale, ale tá, tá sloboda, že, že tak nás prelustrovali, že neviem, či sa nám aj doriti nechceli pozrieť, že čo ti posielame. <laughs> a inak nám povedali, ja som sa pýtal, že či ti to do Vianoc príde a že to záleží na tom tvojom patkáňovi, tomu šéfovi, čo tam máte, ten, ten 100 patkov. Aha. No, viete čo? Vy ste to mali poslať ruskou poštou. Ruské rúské ponorky sú rýchlejšie ako americká lečoská pošta. pošta. No, ale nás, nás dojal. A čo tam je? A prečo tam je? A zakoľko tam je? A nie, nie je tam faktúra? Nie tam nie je faktúra? Ježiša, normálne ty kokos, fakt hrozné je. Ježište si ježiš kryste, vy ste naozaj poslali niečo. No neboj sa, budeš pešak. Ježiška, to bude. na Kristi, keď, keď sa, na budúce, keď sa nebudu, na budúce neobjavím na tomto, v jedného dňa, keď sa neobjavím na Pánskom, tak som dostal infarkt toho vášho darčeka a už teraz to kontaktujem advokáta, aby po vás vyžadval chce. Ale veci chcela by som bola ja, tvoja advokátka, Dodo. Neočkodné, pohrdné. <rý> potom to obalkumos nestlačaj. <rý> Nebožo, ona by požala Bill <rý> ti nebuchla v ruke potom. <rý> tiež... <rý> Počúva, ešte mi tak napadlo, že, že aj ten patkaň tvoj, ten Trump, ten, tá, ten americký, ten prezident, ten nosí tiež toné to šiltovky, nie? Tak potom dávaj bachá, keď po Vianosiach bude a ty ešte nebudeš mať balíček, či náhodou niekde nevystúpili. Z mávať nebudem majovať šiltovko zo slobodného vysielača. No, s mojou. S tvojou, s tvojou. Že, s idejo, s tvojou, že by mu to posielal. <laughs> tak, Skade no. by to zebral. Dobre, pomená tie mená. 9. december, Izabela, Medzinárodný deň to vám musím povedať, prepačia ja nerad, skutočne nerad ti skášem do reči, ale ja by som na to potom zabudol a nehodilo by sa. Ja som, tu v Amerike nezoženieš sitko na halušky, vieš, ako robíš halušky. Lopár, lopár. Je, lopar, lopar. také, Je, no, také neviem, sitko ako. s dierkami. Veľké dierky áno, sú na áno, ňom. ránču teraz sitko s dierkami, ale vieš a, čo. A ja som si ich kúpil dve, keď naposledy, keď som bol uh, tam uh, v Česku a a teraz o, idem už do lietadla, vieš, a, a batožinu dáva skôr, ne, Idu, idem do lietadla a tam ma čakajú pri tej bráne. A, aj s moim kufrom. Ježiš. A hovorí, aké zbranie tam máte? Zbráne, Môžeme ten kufor otvoriť, no samozrejme otvorte, že jasné. A oni našli tie dve sítka, oni mysleli, že to je nejaký guľovec, ale počujem. Španenka no skákava. <laughs> Dobre, tak to menia to. Izabela, Izabela. Izabela, Mezinárodný deň boja proti korupcii. Všetci majú zlodeji sviatok. majú každý deň no, sviatok. Nemajú nič, teraz napravené. No, alebo nemajú tu identitu, chápeš? <laughs> ten úrad už stálujú na ochranu tých nahlasovateľov, no. 10. decembra Radús. Radús. A tá druhá posledná. Sk Mahulena? Ľudmila. Mahulena, Mahulena sa volala. Ja tam Toko. dám Ľudmilu. Radús a Am... Ľudmila? Poznáš taký pár? <sírne> <sírne> to už tam môže dať rovno jaternicu. <sírne> <sírne> Pasuje mi to. Zúzaná, to tam bolo veľa zú, nie? Je. Zuzano, tvoje meno autogenem na prdeli vypálený šteľný. <sírit> <sírit> <smýrit> A deň ľudských práv, 10. decembra. To je ako, že máme nejaké práva? To je ako, že len jeden máme deň. Máme holé v ruce. To máme máme hole v ruce. To máme len jeden deň v roku potom, nejaké práva. Mm, vidíš, na no. tým som sa nezamyslila. No. Dobre, dve jednotky, jedna jedna. 11. decembra Hilda, Hilda. Hermenek Hilda. Hilda. Hilda. Her Hilda. Hilda. No? Ale pozori, e, e, aký hmm? pekný sviatok mene. Hilda bola trenerka toho krása korčuliara. Nepelu? Čím to real myslíš? Hilda? Ne, nepela bol tam krása korčuliara. Hilda ano, mudra. mudra. Nepela bol, no? Tak nepelu, no? Katka. Katka, ty si naozaj korčuliara? Korčul. Nekaršilovala? Nekaršilovala. Len už som tu nejaký čas na svete, tak niečo si ja pamätám. Dobre. Keby, pozor, pozor, keby som ťa nevidel, tak keby som ťa nevidel, tak si ťa predstavím ako babu Jagu. Áno, však to som povedala v prvom vysielaní. Vanga, baba Vanga to bolo, však keď sme hadali... Nie, Vanga, Banga. Nie, banga, Vanga, Vanga, tá... Vanga, áá, si ešte na naša švédou. <laughs> Dobre, že Medzinárodný deň vysielania pre deti. 11. Čak vysielam aj pre deti, ešte nie je 22. Aj, ale ja by, som, yeah. ja by som chcel povedať, ja že, že my máme tiež Medzinárodný deň vysielania pre dospelých. Ale nie je Ale si aj po 22. Ja. A pre deti, no. Na čo máš? Áno, ja som, ja som počkajte, ja som videl, vysiela mňa pre deti v Čechách. Tam boli také pené. Poďte ta si hnát. Poďte mne, prdel. A jeden! <laughs> No počkaj, ale ty králikov sa nepamätaš? Králici z klovouku. No však to sú oni, páme, nie, je, poďte si nie, to boli tie medvíci, takí čeští. Ale králici, králici z klovoku boli takí, že, že páne, tiež tam boli pané, ale že, že, že vstávať a cvičiť. Vstávať a cvičiť. No, áno, áno, áno. Hm? Mm, a no, a ešte jeden krásny sviatok, to som aj nevedela, že taký existuje. medzinárodný deň hôr. Medzinárodný deň hôr, hm. no. Teraz sa sa tak zamyslí, že komu tie hory patria, alebo komu budú o chvíľu patriť. No, však tam to bolo povedané, nie? Že pán ich zakrývať, či ako to bolo? Za chvíľu sa dožijeme takej doby, že pôjdeš do hory na hryby, a si budeš zaplatiť za to vstupná. A budeš lustrovaný, až budeš frustrovaný. A nejaké som ide čítal, že v Americku sa platí do tých národných parkov, že keď tam pre domácich zadarmo a turisti platia. Áno, tam nemôžu ani fajčiť. Všetci platia, Platia Dokonca no všetci, platia, no? všetci platia, ale ja vám poviem taký príbeh a veľmi to skrátim. Ako tam, kde sú tie indianské parky, uh, čo je napríklad Crazy Horse, ten vieš na ten, uh, uh, tom uh, Mountain Rushmore. Tak a, to je ako indiánska rezervácia. Tam každý platí a ja hovorím, ja svojej ja svoje zemi nebudem nikomu platiť a oni ma považujú, ako považovali za indiana a pustili <túžil> ma za... <túžil> <túžil> <Vážne? Dobre. túžil> 12. Otília. Minulý bol o to. Otilia. Vy ste táto nemá rada odzadu. Len stredu. O to mala aj odzadu rada. O to, to. No, to od, od, od číta, čítaj odzadu aj líto. Je líto, je líto. To je jak čolito. to. je líto <laughs> alebo jaťarnica. Je líto. Pozri, mm, Lucia, 30. kúkaj 13. decembra, Lucia. Lucia, no. To sú bosorky, ne? Bosorky, však, nad tým rozmýšľam. Mm. Lieta, Vtedy sa píšu listočky s chlapskými menami a potom si vylosuješ a ktorý ti ostane to bude tvoj. Čo? Mážel, milenec, neviem. V leta grovka. Učitel. <laughs> šiel grov aj so, s tým onými tým nejakým juhasom tuto na, na sená a že ho pozerala teraz, že prečo sú v tých seníkoch také diery? A že, jo, to, že tu sa chodia dievka, dievka, my sa chodíme hrávať. To. Dievka strčí hlavu do tej diery, no a chlapci chodia odzadu a vždycky tam ako, že ona, a ona rozpoznáva, že kdo, ako sa, kdo je to a tam zrovna za ňou. <laughs> <laughs> že môžeme si sem prísť aj s pani grovkou zahrať? ale však môžete, však grovka sa tam chodí pravidelne. <laughs> Dobre, tak, Bosorky budú na metlach. No a nedela 14. decembra Branislava, Bronislava? Uh -huh. Tak? Dve ženské mená, hej? Bróňa. Braňa Bróňa, no. Bróňa, no. Dobre, to je všetko. Všetko z tých kalendarov. Takže kto poznáte nejaké, niekoho s takýmito menami, alebo s menami, tak nech sa páči, Ale, Alebo kto tam máte svoj súkromný sviatok, ako sme mali my minulý týždeň. Áno, tak. sviateček, no. Siateček, no. Aký? Môžete sa ohlásiť. Aký chceš? Môžete si vybrať, jaký chceš? Ja viem, týždeň známosti, týždeň... dva týždne známosti, tri týždne známosti. Všetko. Všetko. Všetko. Všetko. Všetko. Všetko. Všetko. Všetko. Všetko. Ja, ak si nič nepamätám, ja, ja mám taký, taký via, via, šťastný život, že? pre mňa každá... Vš, všetko, čo počujem, je novina pre mňa. Jo, jo, ale inak to nie je, že starobov to zase tomu never, starobov to tvoj, tvoja duša proste sa rozhodla, že už si ti nie je potrebné všetko pamätať. A to, čo, sa, čo, čo si máš pamätať, tak na to si vždy spomenieš včas, keď to bude treba. Dobre, dobre, ale prečo mi každý hovorí, že idiot? <sík> to už tu sa nedaj. Dobre, takže kto poznáte ľudí, osoby známych, neznámych s takýmito menami, telefónne číslo, Kati? 048 381 0101 a Ja som to dobrzal, to nám sa nemusíte volať, ale stačí nám poslať týp, ale telefónne číslo toho dotyčne a my mu zavoláme a zagratulujeme za vás, alebo vyžehlíme. Všetko za vás. Tak poviem ešte mail, ešte raz. Daj ešte na mail. Studio, zavináč, slobodný vysielač, .sk. No by nás chcel vidieť, tak na ten tým z na starosti Jeho, že Dožo, pekný sme ne? No, krvký ten... A tá blúzka, katka, blú, tá blúzička, že tak. Odkiaľ vieš, že mám blúzku, George? No. Však vidí. <rý> <rý> no, pretože ty si hovoríš, ja mám úzku, preto nosím blúzku. <laughs> Netáraj. <laughs> <laughs> Aj, Vieš, aby, aby, aby si Pálko nemyslel, že si tá no, kurtizána. No, dobre. Všetko, začíname. Nachystajte sa, usaďte sa pera, papiere do ruky. Dúfam, že máte kryžovky nachystané. Tak poviem, koľko raster? Raster? Máme, George nám to tu spomínal, no. Áno, už povedal koľko? Nepovedal, ale písal mi to tu, no. A George bavia a ostatní vedia tiež? No určite, tak povedz, keď nevedia. Tak skúsim. 4 x 17. To je koľko? 4 stĺpce 17. <laughs> 4 riadky 7 ja, nastupcov Žoržo, Žotačal papier <laughs> Že papier. už ja zase som si... Ja som si pre istotu nenapísal čísla tento ja, Takže spolu 68 komu rok 68, na, na vaše umelecké, umelecké diela Tak Dobre, všetko Ideme na to, šup, toto sme hrali, toto sme nehrali Začíname? Začíname Skúsme kúzme. Na plne gole dajte, budeme len pekne hrať. je zasnežen, podzimný shon je náhle tam teplo a klid chází do bran v oknech už svítí zlatavá záře, všichni se usmívají v radosné tváře, těší se staří i malinká dětska když dálky se blíží ta sváteční lecka O oh, ta náherna chvíle co jednou Štěší je hlavní role, co hráje v našich dnech vůně panilky a dřeva z krbu praská, a láska je žejá taka, v níž naše duše záská, klid a pohoda náhle, to nejcennější na světě je. Vánočný se. V srdcích všetkých je. Stolyček nástupen, špití sa sklon. Starosti Vánoční noc náhle odneslo. Z kuchyňes letka vúňa sa líne pryč. Máme čas stát, ten tichý posvátný klid môžeme mať. Oh, na nádherná chvíľe, co jednou v roce se smí, kde štestí je hlavní role, co hraje našich dní. Na světě je. Vánočný sen se náhle v srdcích všech věje. Když ticho zahálí celé to město, pocit, že mír je blízko jen často měli bychom si ten pokoj uchovat hluboko dál, ať každý ví, že nádej má svůj. Z maličkostí úsměv co hřeje, to je ten vánoční dar, co nikdy nezemře. O oh, ta nádherná chvíle, co jednou v roce se smí, kde štěstí je hlavní role, co hraje naši dni, a ah, hůně vaně. Tak idem, že sme zabudli ešte na rýchle prsty. Katik, ako je to možné? A máme? No jasne, máme rýchle prsty. Šak hádame už odkedy rýchle prsty veď hráme. Rýchle prsty, otvorte si tú našu ubudavku a hádame tie indície, skade mi čerpáme. Aha. Nikdy nás ďalšie nevolá. Čo nás inšpiruje k našim uputávkam? je inšpiráciu pre naše uputávky, tak. No skáde, ja dneska dneska si myslím, že dáme ešte väčšu, väčšiu indiciu. indíciu. U našej záver, ja si myslím, že ano, že uvidíš, že, že to bude úplne úžasné. A no dobre, pomeď teda na to, ideme na tie vaše vtipky. Prvý, Giorgio, hneď. Giorgio, ty si tu už vysel od druhej, však ty si tu vypisoval aj do nich relácií. Ja a čo si? Máš vypnutý mikrofon, nevadí. Ešte raz, Giorgio, na ostrov. Nič. No, áno. Áno. Do, do, vrby, do vrby som hučal človeka a ne, nešlo tu tam to... Fílový odpor, prehodil. Odportavý Dobre. Dobre, tak ideme. Tipy od Georgea. Je to možné, tá mňa porazí. Mám otvorený asi 5 OK na PC, ručne napíšem, neskopirujem kopu vtipov cez tlačítko, otázka do štúdia, odošlem a ono mi to reštartuje počítač, karamba. To na série, na série. Sedí škód McFarin v zúbárskom kresle a pýta sa lekára. Pán doktor, tráte zuby bezbolestne. Ono do priplatok vás aj uspím. Škód vytiahne peňaženku a lekárovo upozorňuje. platiť viete, až tom. Ja nechcem platiť, chcem si le preduspať, prepočítaj peniaze. <laughs> <laughs> Telefónny záznamník, to je nejaký z telefónnych záznamníkov. Ahoj, som pravdepodobne doma, iba sa snažím vyhnúť rozhovoru s niekým, koho nemám rád. Nechajte mi odkaz, ak vám nezavolám ste tietovi. <laughs> Prosím, nechajte odkaz, máte právo mlčať. Čokoľvek poviete, bude nahraté a môže byť nami zneužité. <laughs> Dovolili ste sa na číslo, a George poslal číslo svoje. Nenápadne. Ste, dovolali ste sa na číslo 762444588. Kúpili sme záznamník vo výpredaji bez záruky. Môžete sa pokúsiť nechať odkaz, ale nie je isté, či bude zaznamenaný. Ak vám nezavo, nezavoláme, tak asi nie. Ďalší odkazovať. Čau, ja som Petrov záznamník a práve mám poriadnu depresiu. Mám 35-krát väčšiu kapacitu pamäte ako môj majiteľ a všetko, čo mám robiť, je iba odpovedať na telefonáty. Taký je život. Ale vôbec mi o živote nehovorte. Iba nechajte vaše meno a číslo, keď pípnem. Tak pozor, ja pípnem. Bože, ako ja nenávidím to pípanie, ten hnusný zvuk. Nepípaj, nepípaj, nepípaj, nepíp. <sled> Dobrý deň, tu je prvá delostrelecká divízia majora Vechetku. Zadajte prosím vaše súradnice. <gustí> ja si odkazovať. Pohrebná služba, čakajte nás vo vodorovnej polohe. Takže <gustí> <gustí> Katka sadne si. <gustí> Kam? Ne komu? Na Nerazumiem. Nerozumiem. Na čo? No, leží leží tu niekto vo vodorovnej polohe. Ja Já... aj. Ako na divokom západe ovplyvnil automobilový priemysel morálku, výrazne klesol počet krádeží koní. <laughs> Aký je rozdiel medzi hnačkou a smrťou? Žiadny, keď príde, proste musí žísť. <laughs> ja. Tak chlapi, čo to čúral na záchode. <laughs> Drží si tam toho F, táka Drží a tak sa na neho pozerá a hovorí, vidíš ty svinia? Keď ty potrebuješ, ja kvôli tebe vždycky vstanem. Tá Biháriova čo bola šéfkou toluen bandy Praševci PS je už tak nenáňuchaná tým toluénom, že jej začali hovoriť <laughs> a rómka. A rómka. Viete, prečo zostáva čoraz viac a viac žien slobodných, lebo pochopili, že nemusia kvôli jednej klobáse chovať celú svinu. <laughs> a viete, prečo zostáva slobodných stále viac a viac mužov? Lebo pochopili, že najdrahšia je láska tá, ktorá je zadarmo. <laughs> no, pekne. Tak, bysťu na no, obisťu. na to. Pera do ruky. Kati, B. Je, je B? B. Je B dnes na aničke? B. Pre George'a B. Chceš za A, alebo za B? B. <laughs> Chcem hovoriť prvý riadok, druhý stulpec. Dva lomeno dva je B. Nie len pre George'a. Dva lomeno 13. B. To sú všetky B. Nie sú všetky Jedna lomeno 15 Chcela utajiť Zatajiť To, to, to, to už nacvičuje Silvester to... Ale, ale to je zo mňa tak Lebo ja trikrát za sebou neviem Tak len dve B Dobre, no nevadí, mekýš, krátky mekýš Krátky meký Víš, a to tak presne pasuje dve, dve je B v tajničke A potom už je krátky mekýš A už nebude Už môže ísť spať, ano A môže ísť spať, no 3 lomeno 8 krátky mekíš Četko, iba jeden. S ako ja S ako strálko 1 lomeno 7 1 lomeno 13 T všetko sú? So? T všetko sú so. T ako, že T s mekčeňom a to dal ešte asi potom, daj mu aj tvrdé T taj tvrdia sa Tčko aj ti, daj ja rovno ti. Tvrdé T. 2 Dva lomeno sedem. Tvrdé T. Tri lomeno jedna. A mekeť. Nemáme. Dám ti ho sem. S makčením. Nemám, makčením nemáme. U, krátke ú. <laughs> Ešte aj úman? No má, dal toho dosť. 2 hm. uh -huh. lomeno 15, 3 lomeno 15, no to je všetko. Hm. Jožo, ďalší oni. Pozri pozri, pozri, pozri, jak Pozri, jak rype, pozri jak, jak do nás rype, Pozri sa. On nás, ľúbi. nás ľúbi, no. <laughs> Srdiečne na Slavika, Slav, Slovakistan, Ratanie, sevastok do Bezmakistanu. <laughs> na Juchuchu, Lovenska. Ako na juhu asi. Aj do štúdia a hneď sa ospravedl nie aj za americký. <gudy> <gudy> to, to, to sú ako tí oni, odupiejevajú. Áno. Ospravedlnil, nie je aj za americký prízvuk. Ospravedl nie je aj Potom 100 hamburgerov, papata mu 100 hamburger. Hm. Šťažto to, patá hamburger u nás v Americku povýšal i koštuje už 10 rublej. Minule to boli za 7, to pamätám. Už zdražil zaš. No, podražil. Však ide všetko, reinflácia. Dobre. <tú> tu máme, ono, počkajte, dialóg. To ti Džoržo píše, počkaj. Katka, ako si spala? Ako zajačik, či ako, la, ako líška? Ja ako zajačik, s chvostíkom hore. No tak ty najskôr ako líška, s chvostíkom medzi nohami. A tu máme nejakú skazku, počúvaj. Skanka. Skanka. No. Čo je skanka, Giorgio? Sánka, šťanka. Šťa šťanka. Ja, neviem, ja už neviem, čo som vám napísal. Však ja ty si nechával. nepamätáš, prepášť. Ja nechaj ho, nechaj ho, chalána. No pomej, ideme na to? Hm? Mm? No, tak idem. Stenka! Je ja, scénka, tu mali myslím. scénka, no. Ja! Yes! Scénka, scanka. Že scanka. Ja sa zaujím, No, oh, pardon. Tak poď Katka. To... <laughs> Katka, miluješ ma? No, ale samozrejme, Giorgio, že ťa milujem. Jo, ale vedia ja som Paulko. <laughs> Páne Bože, ale som zábudlý a myslela som si, že je streda a to už nedela. No pekne. Bachrát a jaternica hovorí Ritmanovi. Miláčik, rozhodla som sa darovať časť svo svojho oblečenia chudobným. Ritman, ten, komu padne tvoje oblečenie, určite nie je chudobný, ty ropucha. <laughs> jaternica ide na spoveď a pýta sa Farára. Oče, čo mám robiť, aby som sa dostala do neba? Musíš zdochnúť. <laughs> <laughs> Videl som video a smejem sa na tom už týždeň, kde sa cigáni stiažujú, ako sa im v chatrči zjavuje nejaký zubatý duch a žiadajú, aby im štát dal nový dom. Prešli tam aj nejaké reportéri asi z televízie a cigáni, aby potvrdili svoju zúfalosť, začali sa modliť. Očenáš náš, odpúznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim nevinníkom. <laughs> <laughs> Že tu video skončilo, lebo sa kameraman rozrehotal. <laughs> <Spon> nevinníkom! To <laughs> <laughs> no, tak majú, no. Spomienka na, spomienka na vojenčinu. Vojaci, teraz vás naučím sa po, po rovnej zemi. Ale zem je predsa gulatá. Kto to povedal? <súdňujem> koperník. Vojak Koperník, tri kroky vpred. <súdňujem> na cigaretách je nápis, fajčenie škodí zdraviu. Prečo taký nápis nie je na vodke? A na čo písať na vodku, že fajčenie škodí zdraviu? Zase tu máme nejakú stenku, dávaj, poď. Ach, Palinko, Lilinko, môj ty Budulinko, chcela by som ísť do Paríža. Do Paríža? Na čo prosím ťa? No vieš, chcela by som si kúpiť kabelku, topánky, blúzočku, sexy nohavičky a tak, veď vieš. Ale to všetko si môžeš nakúpiť aj tu preca. Ó, oh, ďakujem, Palinko, na prachy. <laughs> <laughs> <laughs> na, daj kartu. <coughs> no poďme, že kšefty. Kšefty? K, k. ako ty, Katik. K ako... 2 ja. lomeno 14. Ďalšie K. 3 lomeno 10. 3 lomeno 13. To sú všetky K. S. S ako ja, to sme skúšali. To sme dávali, áno. Ale nemyslel kšefty. Št. Sure. To sú šéfky. Tak dajte mekčeň tam, ty, Rusín. Chcel... A jak môžem dať z amerikanského... Ty by si chcel to šúška, čo? Prepni klávezu. No, tak, tak ale tak... To ty si povedala. Ty furt na ke -ke A práve preto v taničke dnes š nemáme... Nemáme žiadne šafrany. A myslel, že šifrán ako šafrán, že ho je málo šafrán? Aha, tak šafrán. Na budúce poviem šafrán dobré, do... E. E. E. E. E. E. E. ako E. e, tela. e ako elektrika, elektrika. Kompe. Jedna 14, E. E. E. 3 lomeno 2 4 lomeno 2 to sú všetky. Eh? E čo, e čo mi prípadá? My tu vidíme Georgia normálne na kamere a mi to prípadá ako kedysi cez ten COVID, čo mali to vyúčovanie deti. Sem... <laughs> Poriad nesaj, Georgio. Daj si ruky. <laughs> online, online. Online vyúčovanie. Online Ukáž, čo si napísal, <laughs> Georgio. <laughs> ruky zachrbať. <laughs> Nechýtaj si pipi šafut. <laughs> F, F ako Fiko Fiko, Fiko, náš Fiko Vypadne no, chrapuň Úzaj, <laughs> máme ešte aj chrapuň a F ako Fito nemá. F, nemáme není, Už nás už není Fiko, skončí no, <laughs> Nebolo, že nemá Tak <laughs> no, dume sa radujeme To a T sme už dávali No a tvrdie I A tvrdia z kratky Dlžne vieš dávať na tej americké klávesníci nie. Ani dlžne? Tak neviem, aké si myslel, dlhé či tvrdé? Dáme U, mu máme dlhé. dlhé. Ukáž, aký máš, ukáž, aký máš. Aký okay, mám to, pchol? <laughs> <laughs> Čo pýta? <laughs> Čo <Daj, laughs> To daj. je také máme iba jeden tvrdý a to dlhý. Kamera skresluje, že aj dlhý. Dlhý, tvrdý, 3 lomeno, 11. Dlhý, tvrdý, drhý, dlhý, dlhý, dlhý, tvrdý. Dobre, zase, Giorgio. Ty, ty. koľko tam máš hodín? Ty si odkedy hore? No ja. Ty máš teraz 12 ne? alebo ako to máš obeť? No, 11. Ja som o 8 hodín dozadu za vami. Ja, tak... No. Uh. Som Aký je rozdiel medzi slovenským a kanadským drevorúbačom? Žiadny, každý si za týždeň zarobí na cestu do Bratislavy. <laughs> Policajca pýta Katky. Ako to, že vylúpenie bytu idete hlasiť tak neskoro? Čo vám nebol nápadný ten hrozný neporiadok v výzbách. Najprv ani nie, myslela som si, že Pavlko chcel poslať Georgovi tričko do Americka. Pozrite <laughs> sa, on to tušil, že my ideme poslať tričko On to vie, pozri sa na to. A telepatiu. Telepat. No. <laughs> Nový obyvateľ Grónska sa pýta starou sadlíka, ako dlho tu trvá zima. Neviem, ja som tu iba od 45. <laughs> Pribehne prašivá mesterová tá, čo vyzerá ako debilé v okoliároch. Sko, skoč do reči. Tam má ale titulov, čo? A k, pre, pribehne ako teda k Šimkovicov... K šim, tv, šimkovcov... Š, šim, šimečkovcom, Šimečkovcom a kričí. Ľudia dobrý rata, asi náš líder... Či? Ľudia dobrý rata, náš líder sa obesil na záchode. A neviem ktorý. No, ten Šimečkovský. Je vás syn? Ja aha, tu, a váš syn zastane. takže no. <laughs> ešte raz. Príbehne Šimečkovcom. Ľudia dobrý, Rata, váš syn a náš líder sa obesil na záchode. A zvesili ste ho? Ako sme mohli, keď sa tak, str keď tak strašne kopal? <laughs> Rozdiel medzi trnávským psychopatom a ozajstným obyčajným človekom. Niekoľko tisíc miliónov eur. <laughs> no, to je riadne, no? Basman. Už aby sedel. Grc. Grc. G. Máme G? G pre Žorža. Máme G, aha. Pozor. Prezrať mi tvoje Gčko. Nie, je to bude Žoržo, dám dole gačky, počkaj. <laughs> to ja nebudem hľadať? No tak už mi to je jasné, to je je veľká plocha. <laughs> 3 lomeno 7, Žoržo, máš? 3 lomeno 7. No nie, lebo zatraciem. <laughs> Dáte ti trasu ruky? Áno. Dnes sa stáva na záchode, že keď sa vyčúram, sa trikrát odbavím. Ja, no. ja som tam namaloval bičikou <laughs> čo R. R. R. R, R ako 1 lomeno 5. 3 lomeno 14. O, ako na vôbec z tej daní? Za chvíľu to bude vyriešené. Nekúkam. No, <laughs> vyriešené to? Bude. C, C, ako prsia. C? Ako cibula. Cikul, cibula. Čínska cibula bude 3 lomeno 9. Iba jedna? Áno, stačí jedna. Ja aj úplne som zabudol, veď Palko a Katka majú svoj komentár k dnešnej relácii. Dovolte mi, aby som aj ja dal ten svoj. Nikdy som nechápal, prečo sú sexuálne potreby muža a ženy také rozdielne. Všetky tie povedačky o Marse a Venuši. A tie som nikdy nerozumel tomu, prečo muži myslia hlavou a ženy srdcom. Minulý týždeň... Sme šli s manželkou do postele, začali sme sa pod perinou navzájom dotýkať a hľadiť sa. Už som bol tak nadržaný a myslel som si, že je to obojstranné a že je to jednoznačne asmerované na sex. Ale presne v tej chvíli mi manželka hovorí, počúvaj, ja teraz nemám žiadnu chuť na sex, mám chuť len na to, aby si ma poriadne objal, jasne. Odpovedal som, čo? <rý> <rý> na to mi odpovedala zázračnými slovičkami. Som? Ja, ty nevieš proste a jednoducho zaobchádzať s emociálnymi požiadavkami ženy. Tak som ho to vzdal. Tuto noc som musel zaspať bez sexu. Nasledujúci, si mali ísť do sprchy, Nasledujúci deň sme išli s manželkou do nakupného strediska chodiť po obchodoch. Díval som sa na ňu, ako si skúšať troje nádherné, ale drahé šaty. Pretože sa nemohla rozhodnúť, povedal som jej, nech si vezme všetky neverila vlastným ušiam a motivovaná môjim plným porozumením hneď kula železo, pokiaľ bolo žeravé mm. miláčik, takým šatám ale potrebujem nutne aj nové topánky už viem, aké by sa mi hodili ale stoja dva a pol tisíc a povedal som jej na to, že má absolútnu pravdu a nech si, nech si ich samozrejme vezme potom sme šli okolo klenotníctva vrazila mi šaty a topánky do ruky a zmizla vo vnútri vyšla s nádherným náramkom, vykladanými diamantami. Súhlasil som a pochválil som jej vybraný, jej pochválil som jej vyberavý, vybraný vkus, vyberavý vkus, vyberaný vkus. Keby ste ju videli, bola nadšená, na navrchole blaha. Asi si myslela, že som sa zbláznil, ale v tom momente jej bolo... Všetko v podstate jedno. Myslím, že som jej svojím súhlasom totálne nabúral jej filozofickú schému. Bola už ako v extáze a možno i sexuálne zrušená. Ľudia, výraz jej tváre bol neuveriteľný. To by ste museli vidieť a v tom okamžiku mi svojim najmilším musel hovoriť: Už som spokojná, teraz môžeme ísť pokladni. <laughs> Bola to makačka, nezačať sa smiať, keď som jej odpovedal: Nie, nie, Miláčik, myslím, že momentálne nemám žiadnu chuť na to, aby som všetky tieto veci kupoval. <laughs> zbledla ako krieda a možno ešte trochu viac, keď som dodal. Mám chuť len na to, aby si ma poriadne objala. A keď za začala prskať od jedu, prišiel posledný majstrovský kúsok. Ty nevieš proste a jednoducho ty nevieš proste a jednoducho zaobchádzať s finančnými možnosťami muža. Myslím, že tak do konca tohoto roku 25 nebudem mať už žiadny sex. <súdňa> Buď fit, alebo nebuď ginglary. <súdňa> Katkin, tajný kód, popálkový odsúhlasujem a ja a tým je 4x17. <súdňa> a v tejto chvíli to už vôbec nie je tajné. Musíte 4x17. Jožia, písme na de. kde mám? Toď. Pomsta je sladká. Pomsta je sladká? Nedal si no, písmena. My tu nedal, máme nedal na takové návod, my sme sa vyzbrojili. My sme si dnesli kocku, môj zlatý. <laughs> Te kocka... Hodíme si písmenkovú kocku. Takže nebudete vyhádať no. písmenka, keď ináte budeme byť tu. A kúkajte, že to je kocka. <laughs> To, A prečo sú tam čísla od je, 1 do 1? Ale 6? to sú písmenká. Písmenká sú, Giorgio. Keď, ho, keď budem mať kameru, uvidíš. No dobre, takže Giorgio Hadjem ti... Nie, Katka ti hodí. Koho do týma hodiť? Pozor, Giorgio Hadjem. Ujni sa. Ujni sa. <laughs> Daj ho preč toho stola. Lene, hadši. Hrám. R sme mali. Ešte r. raz. Hlo? L. L sme nemali. Víš? Aká aj. pomocka. <laughs> Ja som myslel, že Jano bude. Čo? Že pošle. Je písmenka? Až no. poslal, poslal. mi sa tam ešte nej dostali, lebo ty si hore už od rána. <laughs> <laughs> Najprv čítame teba. <laughs> Ideme pekne po poradí. Ale už tom pri ňom, už tom pri ňom. Ešte tu je ten pišta zo všalkoviec a <laughs> pod tom po Jančí. Takhle ako láska. 4 lomeno 9. A máme tu aj... Máme, no. Máme a Dáme? Čo ja viem. A, a dáme, nenáme. A dá Máme zvláštný máme také je? To také no. Dva lomeno je dlhé Jako, tr, l. jako, l. jako tr, <laughs> <strup>. <laughs> Aha. A ja furt hovorím žulté. <laughs> a to žult. Pravuje, to je žlté. A jak? To je žlté, ne? Lebo ty máš žlté od žútka, tam je žlúdko. Žlúdko. Žlúdasku. Chytila som na pasece motýlka drobných My a on sa vola syfilis. Dobre, pomeňali. Zdravím, pištaš. Čo? Aj ty máš? A ja s ním no? pomalu ho mezi ľudí roznosím. <totmí hyung> no. Zabela myslina. A vypluj. Zdravím, pišta šálkovce, pripájam pár vtipov, katka, lušti, tajničku a kričí na palka. Veľký vták na tri a palko tak s hrdosťou kričí napiš tam môj. Foták. <totízar> <totízar> môj. Ne? Palko ľuští tajničku a kričí na Katku. Ženský otvor na štyri? A Katka odpovedá, zvyslečí dorovne. <tostaný> a toto to všetko nás, to čo si z nás ľudia strieľajú? Ide po meste a stretne ho Á, Đorđo, aj ty si už, Merku. <tostaný> <tostaný> <tostaný> <tostaný> Palko, čo si taký uplakaný? ale chcel som dievča a bol to chlapec. Á, to gratulujem si otec, ale čo by otec? Bol som v hajskom bordeli. <tostaný> poboskášť hajskú ženu dobrá správa, postaví sa ti zlá správa a jej horšia správa, má ho väčší ako ty. <laughs> Na východe havaruje autobus, príde sanitka, začne ošetrovať len bielých, príde cigán za doktorom a pýta sa, kedy budete ošetrovať aj nás? Doktor povedal, vidíš tu sanitku, aké je farby? Biela, no vidíš, biela je pre bielých, a ty čakaj, kým príde tá vaša. <laughs> <Černá>. <laughs> <laughs> To si jen tak nadával, že mi čas dvě sanitky vězli. Do, do toho, do toho, a černá na tyto. To bol autobusára, nastupovali mu, bol niekde tam pri tých cigánskych osadách a ráno zastaviť na zastavku a sa tam tlačili a cigáni a bieli sa tam, púrda, a ja som bielý a vypadnie, a, a tak. A ten autobusára hovorí, a dosť, a dosť, ja, nebudeme tu podporovať žiadny rasizmus. Od dnešného dňa ste všetci modrí, je vám to jasné? No a teraz najskôr ty bledomodrí a potom ty modrí. <laughs> Aká je cena muža a ženy ve vrách? Chlap, dve vajcia po 30 centov a párok ok za 50 centov. <rý> <rý> Žena, dve kozy, jedna po 100 euro a boborči netopier to pier, podľa úpravy je štátom chránený. <rý> Písmeno, ako vtáh, to sme skúšali. Alko, ja? Je to štátom chránené? Čo, Dávaj, pozor. nie to pieré, Až ja sa k tomu aj tak chovám. Fákov no, no, tak. <laughs> no, my sme skúšali. A no, ako netopier. Máme, no? Počkej. No, ako netopier. Ako netopier. Netopier, no. Jedna lomeno 3. je tvrdé, no. tvrdé, no. Netopier. Tvrdé, no. Tri lomeno 3. Ne, blázni. lomeno šesť. No, tvrdé, no. Všetko? Áno, všetko? No, Janči, ahoj s palcom, dve mníšky, mesiarni, dve klobásy, prosím. Druhá hovorí, vezmime tri, jednu zjeme. <rý> <rý> Radí kartárka predpovedala, že ťa opustí žena. No, nepovedala to tak priamo. Povedala, že ma čakajú lepšie časy. Džiuro <rý> <rý> <rý> sa rozvádza, súd sa pýta, prečo sa chcete rozviezť? Nevyhovuje mi sexuálne a žena skrýkne, pozrite sa na fajnovku, všetkým vyhovujem, iba jemu nie. <rý> Halo, pán doktor, prepačte, že obťažujem Nenechala som u vás ambulancii pod prsenku Nie, pani, nič som v kabínke nenašiel Tak potom ešte raz prepačte, Ešte skúsim uzubára Pán vodič, viete, prečo sme vás zastavili? Lebo mi nikto oproti idúci nezablíkal vybrala Merien idem na ministerstvo financií, idem tam urobiť sporadek. Ó, oh, aká odvážna. Nie, ja tam upratovačka. <laughs> Otvorím šifonér a tam moľa. Na mne oči pučí a pýtaš se Haňko, to ten kabát budeš ešte nožiť? Abo to môžem dojišť? Maželia na rozvodovom súde, že navraví, pán sudca predal aj plynový šporák a peniaze prepil. Lansúca, áno, predal som šporák, ale ona si to, že tam chýba, všimláš o 2 mesiace. Peri, <laughs> ale ja na prvým rande nikde aj nesexujem. Ty len perše, líbi, a až potom rob také zavažné rozhodnúce. <laughs> Ocec dostal som zo zemepisu pecku. A si neznal, tá dzeše nachádza Vietnam. To nemôže byť zdaleko, bo u nás do roboty chodzí jeden Vietnamesk na bicyklu každý deň. To je dobrý včetným. Dáme do toho Vietnamesk. Vietnamesk. Dáme do toho vy, vyhodnotenia. vyhodnotenia no? A potom budeš musieť ty one posílať to viercom. U budeme. To u nás bude. Kto to prebera tie baliky? Pálko, zahraj mi vylúštenú križovku za minulú. Aha, ja, ja čimu, No počkaj, dobre, Beatles help, dobre. Ale ty si chcel minulé Cizitob a ja Giorgio si poslal Cizitob, no nič, budeme musieť radiť takéto. Dobre, zahráme písmenka A. To už niekto skúšal? Ačko? Nie, a nemali. nie. Krátke A. A sme ešte nemali. Ne a 1 8, krátke A. a až tam. <laughs> 1 lomeno 16, krátke A. 2 lomeno 4. 2 lomeno 8. 3 lomeno 6. 4 lomeno 5. 4 lomeno 8. 8. 4 lomeno 10, toľko A? Hmm. A všetky krátke. E sme mali? Krátke je bolo. Áno. Do... Dobre, a je dlhé. Také máme, už nemáme ani smalé. Nemáme. E je vybavené. o teleho otvor. Otvor. 1 lomeno 2, O. 1 lomeno 4, O jedna lomeno jedenáct o dva lomeno jedna o a to je všetko o a j ako Janči. Je ako Janči dva lomeno tri čtyri lomeno jedna a to je všetko chýba iba Malinko. Aha. Joja, nemáš len tý problém. Minio zľahostáne. Nejde mi poslať e-mail zo stránky. Je to možné? No aj sme tu mali nejaký... Uh -huh. Nejaký škodičí sú na tej no? Nejaký škodičí sú, no? Ja neviem, ja neviem, lebo mne to, keď otváram uh, stránku, to uh, slobodný vysielač tam mi to verifikuje. Že hmm. či nie som robot. Tak to ti robí ten Trump? <Sýstva> a, a, a, a, a, a, ako, ako ti to a ako sa hovorí, že, že, že, že nie si robota, ty, že nie je. Bez <Sýstva> misi tabletku. Tabletku <sýstva> daj zmeraj si teplotu, či si alebo nie si robotu. A pusti trubky na kúreň. Dobre, ale poslal nejaké. Kamarát sa pýta kamaráta, čo ľutuješ vo svojom živote? Že som nepočúval svoju mamu. A čo ti hovorila? O, neviem, nepočúval som ju. Zástuhá sme na pretrase. Katka volá Palkovi, dnes nemôžem prísť do slobodného vysielača, pokazilo sa mi auto. A čo nemôžeš prísť autobusom? Ale vedia ja nemám autobus. Dobre. Jebe v tajničke To sme skúšali, či jebe u nás dneska v tajničke Áno, to bolo hneď prvé jebe ako Boris. A D ako Benešove dekrety D D, D. D D ako Dudel du, Dudka, máme aj Dudky, dudky. 1 lomeno 10 D ako Dudel Daj mi tvoju Dudku do <sluz> Papaj, baby. Mňam, mňam, mňam, mňam. Gojo, gojo, gojo, Ja som to kakauko. Ja som to kakauko. <laughs> D ako dudel, 4 lomeno 7. Pročo nechvapáš viac čokolády? Ja som to kakauko. kde si mi dal dudel? Čo? Tu ho máš. No... Ty iba hovoríš. Čo? Ty máš reva. Ja sa tomu čo mám, ja dobde. <laughs> Okay, D de ako dekretí. Tak D, starčí D, máme šečky? No, dobrá. Tak do Matej nejaký. Matej Michalička, kúkaj. Mama, bolí ma hlava, stiažuje sa malý chlapec. Mamka mu odpovedá. Mňa, keď bolí zub, dám si ho vytrhnúť. A... A čo? Otrhne <laughs> <laughs> hlavu, ne? <laughs> <laughs> Ale čo píše tam ďalej, to je dobré. Ja, za ďalšie vtipy pôjdem za bombicom do base, Náj, Ciganča vraví mame, mamo, kúp mi cibulu mama mu jednu šláhne lakocinky by si jedol, co? <rý> <rý> lakocinky, cibula aký je rozdiel medzi Židom a ja to aj písme na nej háda aha, B, to je seriadny počúvač, to, to je dobré, to, to je dobré no, no, hneď, aha, tak budeme aj pónom bezme už, bez už mali Arra, takisto. Zasi gančare už bolo. Aký je rozdiel medzi Židom a Santa Clausom? Santa Claus lezie dolu komínom a Žid stúpa hore komínom. <lávajú> a D? To už sme tiežko Žid dostal imigráčne povolenie z Ruska do Izraela. Na letisku Moskve podstupuje solnú kontrolu a tam v batožine busta Lenina. <lávajú> a čo je toto? Nedobre sa pýtate, že čo je toto, súdruh. Odpovedá Žid. Máte sa pýtať, kto to je? To je Lenin. Položil u, u nás základy socializmu, vďaka čomu sa mnohým ľuďom žilo lepšie. Meriem si ho do novej vlasti ako spomienku na plodné časy. Dobre. Môžete ísť, pustil ho colník. na letisku v Tel Avive. Sa opäť situácia zbustov zopakovala. Čo je toto? Pýta sa izraelský dôstojník. Nedobre sa pýtate, že čo je toto, braček. Sa pýtaš, čo je toto, braček. Máš sa opýtať, kto to je. To je Lenin, vieš, tento hajzel zničil v mojej starej vlasti mnoho ľudských životov. Beriem si ho ako pripomienku na to, koho mám za to všetko zlo preklínať. Dobre, tak chodte, mával ruko dôstojník. Žid nakoniec došiel do svojho nového domova, bustu Lenina vložil do sekretára, zavolal si rodinu, aby sa pochválil a synovec sa pýta, čo je toto. A Žid mu hovorí, nedobre sa pýtaš, synku, môj. Máš sa spýtať, kdo je to? To je Lenin. 10 kilo, 24 karátového zlata. Bez dane, bez cla, bez DPH. <laughs> Do parlamentu ktorý neozbrojený muž a volá, ktorý z vás je mečiar? <glieť> si ukážu prstom na jedno, to je ten, ten. A muž so samopalom k nemu hovorí, k zemi a krysa. <glieť> Rusi sú takí obráci oproti nám, že nemajú ani splachovacie hajzle. To my sme tak bohatí, že tej Ukrajine v pohode zaplatíme aj zlaté hajzle. No náražáš no, na tie ode. Zlaté hajzle. No tak vidíte aspoň, čo platíte. Kanibali, čapli, Francúza, Rusa, Slovaka. Náčelník im dal ponuku. Skôrne si vás upečieme a zjeme vás, stiahneme z kože a z vašich koží si vyrobíme kanoe. Ale dávam na výber, ako chcete, chcete zomrieť. Francúz hovorí, že mečom. Vyvala franc! zavolala zapichol sa. Rusci zvolili revolver. Za rodinu, za matku Rus, zvolal a nechal si prevetrať hlavu. Ich koži si začali vyrábať kanoe. Slovák hovorí, podajte mi vidličku. Vidličku? Áno, vidličku. Veď predstaváš náčelník, nám dovolil zvoliť si smrť. Kanibali sa, sa nehádali, podali Slovákovi vidličku a ten si s ňou začal píkať po hlave a po celom tele. Budem mať galošu a nie kanoe. <laughs> Budete mať galošu a nie kanoe. Ja vám dám kanoe, no? Dobre, Matej. A tu chceš, aké písme na no ten posledný? Kocka, taj kocku. Hodíme kocku. Hodíme kocku, no. je to? Dvojte V. <laughs> dvojte nemáme. A dajme ešte raz. T sme hádali. A, a sme hádali. a mekeťo. No tiež skúšali. F. to všetko boli písmená. Aj sme hádali. A. Je to možné? A máme tiež. Zase to dvojte dvakrát nohy do V. K no, sme hádali. Bol. No sakrašak. Dve. Daj mu to, to dvojte V, keď by tá čiarka bola. Keby do... sme dali z toho M, M. Ako M, no však akurát som to povedal. Keby tá čiarka bola na druhé stane, tak je to M. Tak Dobre. dáme ti M ako Miláčik. Tak má ti dáme. Vyberám dodelne, k mi je rozumieť. Čo to tu som dám? Zvoní telefón zvoní. A ja som niečo také počula. M ako Miláčik, 2 lomeno 9. Ježiš, sa chce kichnúť. Kichni. Zabkajte si uši, dajte si doľa slúka. Držím to, alebo, sa stola. Mám výrazy bubienky teraz. <laughs> chvíle, ešte nie, ešte vzrím. Príde potom. Náraz. Má ako miláček 3 lomeno 5. Áno, jaď to mne nehovoríš. A má ako miláček 4 lomeno 4. Mhm. No, ja som miláček. Keď si kichneš. <laughs> Dobre. To je takto milá naha. Rozbujačený palí, hovorí Katke, rýchlo zamkní, tak ťa teraz ošetrím, že zabudneš aj ako sa voláš. Katka zamkla, pali, ošetrila, keď sa vydýchal, píta sa, tak čo, aké to bolo? A Katka rozpačí to. No, volám sa Katka. <rý> <rý> zabudneš, ako sa voláš. No, nezabudla si, volám sa Katka. <rý> Katka chvíle k hovorí Palimu, Pali, keď ma budeš na budúce ošetrovať rukou, daj dole prstene. <rý> To nie je prsteľa, hodinky. Páli na ruku, to nie je prsteľa, hodinky. Ty ho Dobre. Mňa, P a K, ako my. A P Pčko ešte nebolo, páčko. Páčik. S ako ja. P ešte Áno, P nebolo. No, daj, daj mu P. P ako paliko hm? Jedna lomeno jedna. Jedno. Jedna lomeno jedna je P ako palko. Letí skúsenosť, Juro píše Zengerau. Letí skúsenosť so ženou zle a bez nej ešte horšie. Pali sa ako skúsenosť. Co sme dávali ako srelko? Už dávali. Mekaj nemáme, Mekyša. Čo? Na tom že Tak sa. To chcel Giorgio a nedopriala som mu? No, nedopriala som mu. Hm? A Ale však to už je, to už je takmer vyluštené človeče. To vážne? Tam chýbajú dokopy tri písmenka, ako... Ešte, ešte jednoho rázu ešte povedz. Tak dobre vid hm? Počkaj, Jožo píše, myslím, že som sa pomýlil, alebo ste diktovali zle. V druhom riadku je posledné slovo LBKU. No, to je dobré a tam ti chýba jedno písmenko ešte. LBKU, Tam je to dlhé L ako žlúdko. Zase si na žlúdku stroskotal. No, tak dobre, tak už máme. Všetko totiž máme až na tú poslednú doberú. Je vadí? napísal medzi rečou. Nové príslovie. Komu sa nelení, ten pracuje nielen len rukami. <laughs> Daj ge ako gitara. Keď sme, sme už našli. Katka už povedala, kde má. G. George to má? Tak, George, ideš na to? Čo, George? George yeah. ty, ty vieš, kde má Katka G? Kde má Katka G? Kde má Katka no, Lásku? A kde tými a trojhoľdik. Ale veď to máš na tom papieri napísané. Kde má G? Ve to vyčítaj z toho papiera, kde má No v tej, uh, v tej Mangalici, či v tej Mangalici. <laughs> <Angelice. laughs> Mangalica? Má čo to je. <laughs> v klobase, George. <laughs> Kdo druhému jámu ja kope nemusí byť hrobár, možno len svojho šťastia. Dali by ako šťastia. Není, už sme skúšali. Čo nemáme. Ale počkaj, máme kocku. Ďurímu. Ale máme kocku pre Jurího? Ale počkaj, daj, daj už nejaké písmenko. Čo vieš, a hodín. koľké 19, 19:19. Neviem, či je vôbec na tej kocke také písmenko, ktoré nám chýba, vieš to. No to všetky sú tam. Všetky. Ale je, je, je, počkaj, nevesné. aj jedno je tu, aj... ktoré nám ešte chýba. A všetky musia byť, to je taká zvláštna kocka. A ešte toto nám chýba. No to v podstate ani nie je kocka, veď to sú také trojhonité. Ten hran, hran, neviem, je hran, hran. No? hran. Na jedno na kocke je a druhej na kocke nie je. A ako je to možno. Okay. Ah, A, padlo mi. Padlo hačko. Načo na načo na čo je, na to, na to. No, no tí to mám, sú kali sú na načo. Na sú na načo. Na sú na načo. Na sú na političi načo. už to poveď. Avej dá to. Nahovno, nahovno, nahovno. Tak. A, a ako tu na načo? ako načo? <laughs> nahovno. 2 lomeno 11. Oha, máme tu, no kukaj. 3 lomeno 16. No, výborne, máme tu. Máme tu želanie. Gratulovať, kukaj na to. Dobre, tak som počul. To ešte máme v týpideaké. Koľko nám chýba tých písne? Už je to jasné. Týsmeňko nám chyba jedno. George už máva od radosti papierom, Pekne sa, cez prestávku mi to ukážeš. Jedno. <laughs> jedno písme? Dobre, nevadí. Čo, tak. máme veľa času, tak vám... Nie, ja počkaj. Jak... No povedz, povedz a pôjdeme hrať a budeme gratulovať. Máme tu gratulovačku. Daj. Aha. No, daj, čo, čo chcete povedať. Daj, máme ešte dosť času. No, idu, sa, hadi, dva otec a syn. <laughs> ten, a ten syn hovorí Aha. A jsme my jedovatí haří? No, jsme jedovatí. A jsme a my jedovatí? No, jsme, my smrčelně jedovatí. jedno uhryznuté zabije vola. Velká ja som sa už zojazil. <Lík> no, Dobre, takže z minulého pánskeho tuto pustíme. George poslal, CZ Top, čo si si vybral? Dúfam, že tu bude za reklamáno aj prečo by aj ty. CZ Top. Pre takže... Georgea, pre Ančiho, pre toho pána, čo vyluštil kryžovku. <Lík> z relácií. Z Dobre, naplné gulesy dajte. Púšťame a ideme gratulovať. Šup. Púšťaj. Teraz neviem, či ja nemôžem. Ja nemôžem, to je žena. To poď ty. Ja? no Ideš žena, ty. Žena k žene. Neviem. Kde sme sa dovolali, prosím vás? Do Handlovej. Do Handlovej? <laughs> no teda. A voláme Veroniku. Áno. Veronika, kde tam v Handlovej bývaš? Áno. Uh... Blízko cintorína. Blízko cintorína? Áno. <laughs> <laughs> Ale nie si Marína, čo išla do cintorína. <laughs> Počúvaj, ty máš manžela Joška. Áno. ty priateľ či manžel? Manžel. Ja to znam písať, ja ho tie priatelia. A my sme priatelia či manželia? My? No. Hmm. My ešte len budeme manželia? No je pravda. <laughs> Počúvaš, že ste mali nejaké výročie? Áno A koľkokrát ti ju odgratuloval? Ja on pravidelne na to zabudá Zabúda. A to sme mali ano. taký vtip, že to sa najlepšie zapamäta, keď raz na to zabudne. <laughs> Bola si, rozču... ano, Bola si Minulý rok, keď som mu pripomenula, tak uh, mi hovorí, dobre, láska, zase o rok. Zase o rok. <laughs> to no, a, teraz, a teraz mi povedal, že celá krčma o tom vedela, že oslovujeme. slavujeme. Netarek. To si až taký oni robila, taký humbuk pritom? Nie. Nie. On oh, varil, kapus... <laughs> oh, varil kapusnicu na jednu akciu tam. Nie, ja som, že si tak doned. Nie, ťa bolo, on, tam, on tam bol pustený. Že ťa bolo počuť až do krčmy, no dobre. Nie, on tam bol pustený a prišiel domov neskoro v noci. No pekne, a ty si doma čakala, že si na to spomenieš, že zapali sviečku, že donesie. Nie, ja som vedela, že on to tam oslavuje a všetci to oslavujú s ním. No aj no pekne. Dobre, ale spomenul si. Spomenul ano. si. Ahoj, priateľe, a chcel by som potešiť moju polovičku Veroniku, nakoľko sme <laughs> mali v piatok výročie a nemol som doma. Ano. no. A to ostatné pre nás, to už neviem čítať. Dobre, dobre. Počúvaj, teraz je domačí zase v práci. Išiel do práce, lebo sme sa práve dokúpali na jazere. Na jazere, teraz? Áno, teraz večer sme sa boli. A vy ste čo, vy ste tí ľadové medvede? No, tak trošku áno. Nebo a nebola, však dnes sa oteplilo. A je voda? Dobrá. Ako bolo to, že čím je teplejšie vonku, tak tým je tá voda studenšia a keď mrzne, ja, ja. tak je to také lepšie. To je to opačne, no pekne. Áno. tam je jazero, tam pri, pri Handlovej? To kde tam je tam, no, také? Áno, ale... také, také nádrže, akože rybníky, alebo ako to mám povedať, no. Ja, no pekne. No, Takže Jozef si spomenul na Veroniku a na ich výročie. Počúvaj, koľko ste už spolu, akože takto? spolu sme 9 rokov a manželia sme máželia sme 4 5 <lík> <Teď? lík> ah, ani ona Jozef neboj, nie si v tom sám ah, neviem ani si rozmyšľam podľa ma, ale Jozef, koľko to je <lík> <lík> no, rozmyšľaj, rozmyšľaj a, kohem, no dobre, ideme vám zahrať niečo na, na, na čo, ako gratulovačku čo počúvaš najradšej No, u vás mi pušte hoci aké pravidelne. No, tak poved, vyber si. Vyber. Ako mám rada pohodu? To je ako na cera hovorí, že je to pre nás pre starých. A čo myslíš ako pohodu? pohodou myslíš, Trenčine pohodu, tam ten festival? No, všetko s pohodou, bo on je totálny pohodaq, takže pri ňom to sedí všetko, že pohoda. No dobre, ale daj mi niečo také pekné, že vám máme pustiť. Neviem, nechám to na vás. No no, nie až. Áno. No to je pekné. Áno, môj manžel je tak zvyknutý. Teraz si ma zaskočila. Máš tam nejaký hudobný štýl, nemáš? Jo. Máme radi cigánske? No. no, vidíš to. Potom mi púšťa stále pesničky z Infovojny. <laughs> <laughs> tak akože úplne taký pohodový štýl. Teraz si ma zastočali, takže vôbec mi ako rýchlo nenapadá nič. Aj ty nás rovnako. A <laughs> to dávaš, no. Dobre. No, ja, dobre. Fajn. Dáme. Takže, Veronika, nech sa vám dlho darí. Kati, ty si čo praješ takto takým manželom? Čo sa praje? No, nech im to dlho vydrží. V láske, šťastí. Nech sa spokojný. A nech sa mm -hmm. miluje. Aby to fungovalo. Áno. Za obok strán. Áno. Ďakujeme. Milujte sa z hĺbky. Čo duše. najdlhšie. Milujte sa z hĺbky duše. Tak. Tak, tak. Dobre, niečo sme ti tu našli. Veselé, čandážskej. Počakáme, <laughs> kým prejde reklama a pušťam. <laughs> <laughs> toto by tu už boli zatarenúť, je to reklamné propagandy. Dobre. <laughs> toto je pre vás. Ďakujem. Májte no, za krásne, ahoj. Ahoj. Ahojte. Opa, opa, opa! Rihani sa vedia baviť, je pravda. Ma vyrušili podstávom, Rihani, som chcel chuť čo sa deje. Povedz mi, a sme tu. Ne, ten, ten, ten, hmm. tá, ten národ. bezstarostný život, úplne... Roz... Ľudia. Šťastný ľudia. Šťastný <laughs> ľudia, živí ľudia, no. <laughs> Presne. Veď to už je prototyp tých živých ľudí. Hmm. Úplne, úplne najšťastnejšie ľudia. Nič ich netrápi, nič ich nevadí. A takýto chceme byť aj my, v podstate, keď si tak zoberieš. Keď hmm? sa na nich pozrieš, ja, oni sa cítia živí, krásní, hmm. spokojní, <laughs> veselí. Čo no, Čo im chýba? Ešte, ešte tá pohoda. Štá sa so postará. No? Sú so v pohode. Hmm? <laughs> no, Aj modlica vedia. Aj modlitba vedia, no? <laughs> <laughs> odpušťame našim nevidnikom. Vieš, dobre, tak jed, na jednej strane to je proste to, že akým spôsobom žijú a že stále máme pocit, že nás okradajú, a však to sme si samými vyrobili, si myslím. Hm? My sme však také isté majú problémy aj bielí, že nemajú peniaze, len bielí si ste nevedia dať rady, ti radšej chodia otročiť a budú takto zarábať a cigáni sa za, za, za čo, čo spravili? Naci no, bielí ťažko žijú takýto bezprostredný život. Veš, my, my dva, keď nekam prídeme, tie sa nás pýtajú, že ak, aký ste spokojní, aký ste šťastný, usmiatý stále, ty kokso. Mm, Veš? No, tak. to je v tom ľahko, je žiť ľahko. Je žiť ľahko no. tak. tak počúvajte. <laughs> Sú takí cigáni, čo pracujú a musia platiť nájom, byty a tie majú také isté problémy, ako máme my. No, že hovorím, akože on, to nie je vôbec v tom, že je niekto taký alebo onaký. Ja si myslím, že tie problémy majú všetci ľudia. Ale že úplne všetci. No, tak... Hovoríte, hovoríte, že, že toto že, že cigáni sú taky bestarostní a toto, ale čo je dobre, no tak a, ano, sú a, no ale potom prečo je a, tých cigánov na Slovensku menšina? A čo ty vies, čo keď už je väčšina? No, lebo väčšina lebo sedí v base väčšina sedí v base, Véčina, sedí v base no. a aj tam sú bestarostní to, to už neviem, no, tuto, to, to neriešme dobré. tak na nám chýba už len posledné písmenko a tuto, Giorgio už mával papier, no, že už má vylúštené mm? Giorgio, ktoré písmenko nám chýba? George čaká to je, to je o tej marine, Nie, Giorgio, to je o tej maríne, čo išla do Cintorina Hore noha mi padla No, neviem, že či to nie je D Lebo ja som to vyplnil, ale neviem, či to nie je D alebo, Ale že by, že by Kruh Sa písalo z, z H Dva krubky. Počúvaj, ale však že Kde sme už hádali, čo ty tu zavádzaš. Tak po tom kruch. Krúžok. to ten krúžok. Aha, no, no, sme dali. Mm. no, nedali sme. Mm -hmm. Tak, tak, že dobre si povedal. No. Takže dáme. Marína, dosť si to nepočkaj, ale ja prišiel. Presia... mu a za čo mu dáte? Jakože k tebe dáme, že ak tu máme ešte vtipy tu prišiel, ale ja nerozumiem tým, oným, ako nachodia maili. že príde mail do a tvoj mail prišiel do, do mailov ktoré už mám prečítané, normálne nový zás. To kade to išlo zase? Zaliašku či čo? celnicu. celnicu. Zase to <laughs> niekto colníkoval, no? Prezeral. Starý pán profesor, zaujímavé. na začiatku hodiny anatómie vytiahne z vrecka kľúža a vyzve študentku. Skoč prosím ťa do kabinetu, dnes budeme na hodine preberať orgán lásky. Prinies ho. Štud študentka sa vrátila, položila preparát na katedru. Pán profesor sa osmiel až konštatoval, ako sa tie časy menia. Za mojich mladých čiast dievčatá doniesli nie galoše, ale srdce. <súdňujem> nie galoše. Na sa netopierá. <súdňujem> netopierá ste sa, Fata orgána Ide babka po a uvidí jabloň. Otrhne si hrušku, zakusne doslivky a povie, takú výšňu som už dlho nejedla. <laughs> Nepríjemná situácia. Americký turista bol na návšteve v Ruskej Moskve a musel ísť na malú potrebu. No nikde nevidel toalety. Napokon to zdal a vošiel do malej uličky. Ako si stiahol nohavice, jeden moskovský policajt na neho zavolal. Hej! Čo tam robíte? Je mi to ľúto, ale veľmi som potrebovali na malú potrebu, priznáva turista. To nemôžete robiť tu, nasledujte ma. Američan nasledoval milicionára, ktorý ho zaviedol do prekrásnej záhrady plnej kvetov s bezchybným trávnikom. Tu si môžete uľaviť, povedal milicionár. Američan trochu prekvapený, ale spokojný si uľavil priamo na kvety keď skončil, tak sa spýtal mi, milicionára, to je tá povestná ruská zdvorilosť? Nie, zaškerý sa milicionár, toto je americká ambasáda. <rý> <rý> A teraz sa poser, hej, ja neviem, prečo to tak skopirovalo, ale je to sranda. No, hovacký, to si mi dal teraz, to, to skopirovalo do jednoho riadku, do, do jednoho stopca. <rý> Stupca, áno, no. No, Dobre. Ponúkam čo? rôzne zmesy, značka Čo sme si, sí, to sme si sí. <súdňujem> <súdňujem> Potrebujeme otca národa Určite, konečne pospláca Alimenty za neplatičov <súdňujem> Peťko, dajte ti tie na rozlúčku, hovorí mama Nedám, bojím sa, a prečo? Aby mi nedala Facku ako včera oteckovi <súdňujem> ja, Tak, Giorgio, môžeš Môžem čo? No, písmeno pýtať už zavodol V. V. ako vítame vás, nohy do B. B, ako hey. vítame vás, nohy do lebo, lebo toto, počkaj, uh, uh, počuli ste toto, jak ta jačernica hlásila, aké zastávky idú? Áno, počuli sme ja, to. <laughs> dal sa presidential palace. A Pelinko tiež tam dal. Ďalšia zastavka je mokrá jamočka. Jamočka. <laughs> <laughs> Pele <laughs> hovorí tú anglickú verziu, či jak je to? Jamočka. <laughs> <laughs> Bo ona, ona tak hlasí, že, že ja neviem, Hviezdoslavove námestie, ďalšia zastávka a do toho taký chlapský hlas. Next boj, next point. <laughs> next station. <laughs> a zase ona. <našajúna. laughs> Neviem, to tam nasleduje. No, tak toto. To, majú tu, majú tu skomunú. Ja, boli sme aj v kníhkupectve a boli tam Čaputovej dve knihy. No, ja uzaj, no. A také staršie dámy si ich prezerali a ja som sa opýtala, či ich dávajú zadarmo tie knihy k nakupu, ako bonus, vieš, ako darček. <laughs> a, a tie pani... <laughs> Tie dámy hovoria, že náhodou sú tam celkom pekné myšlinky. Oni tak to si určite kúpim. No, zneskutočné. No, ľudia sú zvláštni. Ja, A potom my chceme, Ale... chceme po nich, že majú byť sami sebou človeče. Hmm. Hmm. Ale však ten Blaha ukazovala, aké knižky napísala Jačernica. Však to je... ta knižka bola jak to, jak... Uh... Uh, somalská, jedna kniha ako somalská kúrka. Ja počkaj, ale, ale to ona napísala o tých sladkách oných, o tých environmentálnych. No ale teraz má normálne komerčne v knihu pestve. Normálne, hrubé dosky, veľká kniha. Ja neviem, ale vláha ukazovala, jedna bola jak somalská kucharka a ta druhá bola <laughs> jak ciganský zákonník práce. Ciganský zákonník práce, no to je dobré. No Nie. Dobre. nie? <laughs> Nemá nič, ani jeden list. <laughs> <laughs> tak to boli len také, také prožurky. Tam, tam, tam je len tá týra, že kedy bolo vydané z ktorého <laughs> roku. Ďakujem, A, to páči, A to vieš, ako som malci chodia na dovolenku? Neviem. Že fakt som. <laughs> fakt som. No, dobre. No, Giorgio, tak čo? Ješ hľadať tajničku, či čo? Ale však, ja počkám, jak Jano sa volá, či Jan bude. Ale prečo budeme čakať najnáš? Poď, daj. Tak, dobré, no. Tebe už cestuje, Kadej ako je, už vyhra. Tak, hm? I Púšťaj! kúštej. Ponor sa do seba, objav tam hĺdku. Ten magický kruh je mangalica. Uh, uh, uh, mandala. Mandala, ty mangalica. Wow. Mandala. Tu ono. Super, Đorđo. Kresne, tak. A originálna mandala asi bola... Ja, som si to, ja, ja sa priznám, ja som si to... Uh, Googľoval, mm. <laughs> <laughs> <Psychopat> sa... <laughs> viete, ako sa píše Google, G-U-L-L. Psychopat tak vysvetľoval, viete, ako sa píše Google, G-U-L. A, a tu Mangalu, to, to je ako v, v tej Indii, tak ja som neviem, že či neberete aj tieto vaše mudrosti z nejakého hinduizmu. To je dobré, alebo ozho, alebo ja neviem, lebo som čítal aj toho oša, ošo, No hinduizmus to zrovna nie, ale, ale ako už, už celkom zapribližuješ. Tak ale mandaly sú všade určite no, v hinduizme. Určite, mandala nebude len tam, no. Nie, je to žiadne náboženstvo, ani nejaký takýto smer. Ale ja... Nie, nie, ma, áno, ma, keď som to googloval, tak tá mandala boli aj, povedzme, vyšivky. omalovanky omalovanky áno, áno. Ale ako originál bol kruh, v kruhu bola štvorho, štvorec. Mm. No, v kruhu je štvorec. Ale ja som mal na mysli, že sa blíži aj k tomu, že skade čerpáme inšpiráciu, vieš? Ja viem, ja viem, ja no, viem. ja to nemôžem uhadnúť, ja som na tom dumal, dumal. <súdň> <súdň> to je ťažká. To je ťažká otázka. Hmm. A dneska možno bude ešte bližšie, pretože na záver tu máme nachystané jednu takúto vec a to budete oči, uši otvárať. Hlavne vnútra svoje, čo myslím. Necháme sa prekvapiť. Necháme sa prekvapiť. Možno príde aj kúzelník. <laughs> no dobre, tak, George, daj ešte raz tú tajničku, trošku sa na ňu pozrieme, je Ponor do seba. No, to tak znamená? Objav tam hlbku, ten magický kruh je mandala. Mm. A co to tak máš znamenat? Ty jako vnímaš teda samého? Já seba samého? Mm -hmm. No, po, záleží, kedy, kedy to... Kedy to. Uh, ktorý, ktorý obdobie či ráno, či večer, ako keď... ty, no, keď... ty si Som detailista. To je to... Nie, ale, ale ja myslím... Tam, ja my... mám ráno, to je celkom... Solidný klacek no a... Všetky tie dvoch. A kedy máš vandalu? Bože, no, vyroštal plán a... Spúzrom, čo, chlapčka ostala len púzdrom, čo bol za taký klasek. Dobre, ale myslím, ako človek a ako sa z toho No. no, ja sa ja, sám seba a vnímam ako, ako živého človeka a, a ešte skôr ako a, že dokážem tvoriť. Mm -hmm. a, a mne sa to aj niekoľkokrát aj stalo. A ja neviem, ja jak ja to teraz by som opisoval z týho dávať, nečítať komu dávam, to je pre mňa dávanie, keď neprítaš. A, a je taký slovečko e, dopláhať si tak nejak, a niečo sa to žiadne žiadne náhra. Sa hm? a to sa to čo, to, čo vy, z tých úz medzi tými fúzami, tak rozpráva, akože no, rozpráva, no. Sa zase bol signál taký špatnejší, ale nevadí. Aha. Nevadí. No, tak pekne, takže sa, samého seba. No možno tie fúzy ti zavadzajú v tom mikrofóne. <laughs> proste, proste, možno, že do hudby bola hlasná hudba, a mňa to prerušuje možno. Ale, jak hovorím, že dávať a nepočítať, čo dávaš, komu čo dávaš, pretože potom to už není dávanie, ale to je také, ako keby si robil nejaký obchod so stvoriteľom a teraz som bol dobrý a chcem ošťu nejakú piškotu v tom kostole v nedelu nás povedie alebo ja neviem mm -hmm. čo tam chodia. Proste, a, a aj takto, aj verejne sa a, a k ľuďom správať. Ja sa ku každému prihovorím, nie ku každému, ale tak, tak obyčajne. V Amerike je to také pekné, že... A, ľudia, čo sa vôbec nepoznajú, zrazu sa jeden k druhému prihovori a rozprávame sa o, o niečom, úplne o niečom, čo, to je jedno. A, a zase, a, keď som bol naposledy v Čechách, tak prvé, čo som počul, daj cigaretu, zaplať pivo, nemáš 20 a také. Mm. No. Proste, ja som, ja, ja som jazdil na motorky, a chodil som pár na párdy, u mňa boli všelijaké párdy a také, ja, no proste veľa ľudí ma poznajú. Bol som asi vo všetkých magazínoch tuto v amerických s motorkou. Ale a, mňa najviac baví samotá. No však na samote nie je nič zlé, treba mať aj tú svoju samotu. Nie osamelosť, ale byť aj sám so sebou. No. Osamelosť je niečo iné. No, presne tak. presne tak. Je treba rozlišovať. Asi je treba, no a to, to sme s zase pristihli, lebo je treba rozlišovať naozaj významy slov. Áno. Ja som sa na to vôbec nepripravil. Významy slov a ľudia strácajú pojem o význame slov. Uh -huh. Je to tak? Ter, teraz som akurát uh, počúval... A presne tú reláciu, čo vy ste púštiali na začiatku, a ten hovorí, že vy máte stále nejaké negatívne hejty, no a aké sú ešte hejty? No, rozumieš, aká je nenávist? Je, hejty je nenávisť, áno, tak je pozitívna nenávisť aj. Vieš, mm. oni sa naučia uh, používať americké slova, pritom mnohokrát... Uh, až to nedávať zmysel, až to až to tak bije do očí, No, to je hrozné. A ničia si svoj vlastný jazyk a tým pádom si ničia národ svoju, svoje bytie. Mm. Mm. Je trafil to tak? No. Dobre. Tak. Đorđo, <totrž> ty si trafil klies po hlave, normálne. Ďakujem. No, Jojo. Jojo je náš človek. Preto sme s tebou v klube. <laughs> George, George, George. je ty, ty ešte budeš ľutovať. A prečo, ty, George, Mám sa niečo bať? Oľutuje, horko zaplače, hovorí, za... že, že ráno ti to vydrží len chvíľku. No. <laughs> Nie, my sme si, my sme si pripravili, teda Katka si pripravila, ale my sme si pripravili, my to spoločnými silami dali dohromady, si pripravili na záver takú súvku. Na toto to budeme vysielať každé, každé pánske na záver. No, uvidíme, či každé pánske zatiaľ to bude taký občasník, dajme tomu. Ja to... Nebudeme slubovať. Dobre, nebudeme politici, nebudeme slubovať, ale určite sa nám upomenujeme. <laughs> Kati, daj, rozlučíme sa, nevypínajte, neodchádzajte, na záver bude... Bude... Moje prekvapenie, venujem vám moje prekvapenie. Bude to mať názov toto okienko, že vyššie hĺbky. Vyššie hĺbky, také zamyslenie. Dobre, takže tajnička vyluštená, vtipy vy, vyvtipované, ešte tu mám zo pár vtipov. Dúfam, že sa nebudete hnevať. Aj počka je ja to. Nie je ich tu veľa, Nehám si ich na budúci týždeň. Na budúci týždeň dáme hneď na začiatok. Všetko. Tak dúfam, že ste sa pobavili. Á, ja dúfam tiež, že mi to vyjde teraz no, že ti to vyjde. Debut. Vyjde to vyjde, môj debut My sa na to dali, tak budeme bojovať. Dobre, aj. takže majte sa krásne a na budúci týždeň buďte veselí, buďte daj, dajme, že to prijavne, buďte veselí, buďte usmievaví ľahko ježiť žiť, ľahko no Áno, zostanete sami sebou Zostať. príjmite svoje svetlé i tieniste stránky buďte sonarom aj solarom sami pre seba, hlavne tak. Až potom pre druhých. Dobre. Tak, majte sa krásne na budúci týždeň, nedelu, opäť. Đorđo, papa. Čaute, čaute, čaute, papa, pa. Ako... O týždeň, nedeľu. A ako vravím, neodchádzate. Ide zlatý klinec programu dnešného. Buďte zdraví. Čau, Giorik. Čau. Ideme na to. Sonaru k solaru. Mandala. Magický kruh. vesmírny útvar. Nekonečnej hĺbky. Bez podmienok či obmedzení. V tých najkrajších paletách parieb. Najvyšších svetlách. A najhlbších tieňoch. Ten kruh bez konca či začiatku je cestou poznania. Každú cestu tvoria výzvy a skúšky ako prostriedky pre rast a expanziu. Náhoda osudu, nehoda záhady, v cykloch opakovaných príbehov cez kapitoly života. Nádych, výdych, až do nôh. Tá vedomá živá bytosť je každý z nás. Pre systém spoločnosti len číslo s ilúziou hodnoty, no sami pre seba sme tou hodnotou najväčšou. Sme duch, telo, duša. Sme neoddeliteľná jednota v celistvosti. Sme povrch sme hĺbka, sme svetlo, sme tieň. Sme tvorcami svojich ciest s navigáciou. Cez záblesk budúcej spomienky, cez pocity hĺbšej výšky, cez ohlas geniálnych myšlienok, cez odraz pôvodného zvuku, či pamäť nezabudnutelného obrazu, cez zážitok blízkosti mladosti, či melódiu šťastného srdca. ráčame cestou od sonaru k solaru. Nalaďme sa na frekvenciu nášho dnešného sonaru. Detekujme vlastnú energiu. vibrujme, To sme my. Objavme tie krás v tých najskrytejších zákutiach nás. Nás samých. Hľadajme neznáme a tajomné. Premeňme tmu na svetlo, strach, na radosť, skúsenosť, na rast. Ponorme sa do neznámych a vzrušujúcich hlbín s cieľom dosiahnuť vnútorné porozumenie a pravdivý vľad. Nájdime zmysel života cez pochopenie a vyšší zámer nášho bytia. Hľadajme skutočné hodnoty na ceste skúsenosti a rastu. Náš smer je od sonaru k solaru. Sonar naviguje a odhaluje. Solar posilňuje a rozširuje. Doprajme si ľahkosť bytia cez dobrodružné putovanie z budúcnosti do prítomnosti. Staňme sa režisérom svojho života. Aj silný chlapi plačú aj citlivé ženy sa vedia pobiť. Sila nie je dôkazom odvahy, slzy nie sú dôkazom citlivosti Buďme géniom vlastnej existencie cestovateľom vo svojich vrstvách originálnym tvorcom artiklov nepredajných hodnôt a strážcom brány z nevedomia do vedomia Hĺbka pravdy je vstupenkou do krajiny skutočných zázrakov nájdime odvahu a ponorme sa do hĺbky Buďme ozvenou samých seba Stáňme sa majstrom na svojej ceste poznania. Odhalme svetlo v pravde zrodené. Stretníme šťastie s tichom spriaznené. precíťme pokoj tepla domova. Odmenou bude hlbinná obnova. Do hĺbky Ozvena pravdy v kontraste ticha. Pod hladinou vody, Ticho si vzdychá My sme to svetlo V pravde zrodené Šťastie na stretlo S tichom spriaznené Pod hladinou vody svetlo nájdeme Hlbinné kódy Čítať zvládneme V najhlbšej hlbke svetlo zázračné Spomienky vlhké Cesty spoločné Dohody duší Pokoj tepla domova Slzy rán suší Hlbinná obnova...